Bismillahir rahmanir rahim. Vessalatü vessalamu ala ashab ennabiyil mursalin, Seyyidina Muhammedin ve alâ alihi ve sahbi ecmaîn. Allahumma yessir li amri, wehşrah li sadri, wehli'l-uqdatam min lisani, yefsah qouli. Allahumma allimna ma yanfa'una, wanfa'na ma lam tan'am, inneke entel alimul hakim. Hər şeydən öncə Allahu subhanahu Allah Subhanahu va Taala ona bir daha da nemətini daha da artırsın. Və Allah həm də olsun Allahın neməti bu gün bizim üzərimizdə çoxdur. Və bu nemətlərdən biri də yəni bu yəni ev sahibinin bu yəni bu cür e, şəraiti yəni yaratmasıdır. Və Allah Subhanahu va Taala onun e, onları, evi, evəhlini hirs eləsin. Onları fəsaddan, bəladan qorxasın. Bu məclisi daha da yəni bərəkət etsin. Və biz e, keçən dərslərdə deməli əhl-üs-sunnənin qədər barədə müxtəsər yəni ictihadından Biz deməli 4-cü 5-ci bölməni bitirdik. Hansı ki o bölmə deməli əhlüsünnəni və digər müxaliflərin qəzərdə, yəni zəlalət və hidayət barədə olan yəni, rəyləri idi. Yə, biz burada əhlüsünnənin də rəyini qeyd elədik və müxalif rəyləri də burada qeyd elədik və eyni zamanda İbn Qayyim rahmehullahın yəni ə, hidayətin mərtəbəsi, mərtəbələri yəni barədə danışıq. Ha bu biz Allah iradesi, iradəsi yani haqqında, yəni əhlüsünnənin müxtəsər etiqadı ilə inşallah yəni öyrənəcəyik. Və bu da e, məəlif burada buyurur ki, Əlməh Əl-Məhbehus-Sادس Taqsimu l-iradəti 'inda əhlis-sünnə və bayanı l-fərq bayna l-iradətəyni və məvqi l-müxalifîn min zəlikə. Deməli, əhlüsünnədə e, iradənin e, neçə qismə, yəni bölünməsi, yəni təqsimatı və o iki iradə arasında fərq və eyni zamanda müxalif firqələrin bu e, məzhebdə onların yəni bu e, məsələdə onların ən yəni, rəyi. Müəllif həfzə ola buyurur ki, tanqasmul iradatu al-mufassal biha al-mutasab biha -hə, Allahu tabaraka ve taala ila qismayn iradatu al-koniyyah ve iradatu al-shariyyah al-diniyyah. E, Şeyx İbrahim Rəhimləh həfzə ola buyurur ki, deməli Allah subhanalə Allah Subh vəsf olunmuş, vəsfl olmuş yəni iradə iki qismə bölünür. Yəni kəvnin qədəri iradə və bir də dini şəri, yəni iradə. Əlamə balə dələ aləzəlik al istiqra'ı səhih al fil Quran və alə məqerrəhül al muhakkil min ə, burada buyurur ki, deməli bu taksimat, yəni bu iki qismə bölün bölünməsi, deməli Quran-ı Kərimdə deməli həmən iradənin varid olmaq yerinə görə, yəni istiqrar olunması, yəni onun ə, qarışından, yəni ittibə eləməyindən sonra və eyni zamanda e, mühaqqiqlərin, yəni əhlisünnə də mühaqqiq olan alimlərin də iqrar etdikləri, yəni e, rəyə görə, təqsimata görə, yəni iradə, yəni iki hissəyə, yəni Quranda valid olmaq, yəni yerlərinə görə və eyni zamanda da e, sünnə e, mühaqqiqilərin də e, axtarışından, iqrarından sonra, yəni bu yəni, qərarə gəlinir yəni, ki, iradə Əhlüsünnədə, yani iki x 0 lı Allahın iradəsi iki qismə bölünür. Yəqul Şeyx İslam İbn "Tariqatu Əymaṭül Fuqahā və Əhlül Əhdəs və çoxlu əhl-i nāzir və digərləri, ən-n-iradə də fi kitabillāh nəv'ən, iradə tətəəlluqü bil-amr Teymiyyə Rəhməhullah buyurur ki, yəni fəqih alimlərinin, yəni məzəhbinə görə və eyni zamanda hadis alimlərinin və bir çox, yəni digər insanların, yəni əhlün nazır da ondan əziz tutulmuş, onlar hansı ki, iqrar, yəni mühəqqiqilər, yəni səhlən şəxslərdir ki, yəni, onların e, məzhəbinə görə, yoluna görə, yəni iradə, yəni Quran-Kərimdə varid olan iradə iki, yəni qismə bölünür. Birinci e, əmrlə bağlı olan iradə və ikinci də xalqla bağlı olan, yəni iradə Va iradatu al-amr heye al-mutadaminatu lil-mahabbati al-warida, we heye al-iradatu al bil-khalqi heye al-mashiyya, we heye al birinci irade hansiki o muhabbət və Allahu subhanahu razını, yəni ə, özündə, yəni əks etdirir, bu əmrlə, yəni bağlo ilə, yəni iradədir. Yəni, Allah subhanahu təalan əmr etmə iradəsidir və bu da dini, yəni iradə sayılır və ikinci isə Yəni Allah Subhanahu talanın xalqi ilə, yəni xalq etdi ilə bağlıdır. Bu da Allah Subhanahu talanın istəyi ilə, yəni istəyi yani ilə asılıdır və bu da kəvni qədəri, yəni iradə saləs. Qale ibn ibn Əbiliz rahmeullah vəl muhakkiqun min əhlə sünnə deyirlər ki, "Əl-iradə fi kitabillah nəvən, iradə kəvniyyə və iradə diniyyə əmriyyə şər'iyə." İbn Əbiliz rahmeullah buyurur ki, Yəni rəyinə görə onların dediyinə görə Allahın kitabını iradə iki qismə bölünür. Birinci e, xalqi iradə hansı ki, qovunu iradə salır və ikinci də e, şəri əmri iradə və o da dini, yəni iradə, yəni salib. Və bu e, müəlliflər müəllif burada deməli bir çox yəni alimlərdən, yəni burada gətirdiyi yəni iradələrə e, veriləc yəni rəylərdir. Hansı ki, yəni həm İbn Teymiyanın və həmçinin İbn Əbilizin yəni rəylərindən, yəni biz onu görürük ki, yəni, bunlar Allah Subhanahu iradəsini iki qismə bölməkdə, yəni öz rəylərindən istifadə etmişlər. Yəni bunlar Quranda ə, iradənin, yəni hansı ayədəki Allah Subhanahu istəyir, iradəsi var ayəsinin varid olma yerinə görə və həmçində mühəqqiq olan alimlərin ə sonra o nəticəyə gəliblər ki, yəni iradə əhlis sünnədə Allahu sənn iradəsini fəksmə bölünür iki hissəyə. Birinci kəvni idarədir, hansı ki o, eee Allahu səndan xalq etməyi ilə, yəni baldı, yəni Allahu sənn istədiyini xaliq edir və ikinci isə Allahu sənn təalanın əmri ilə bağlı iradədir. Yəni bu da dini, yəni şəriəti dini, yəni iradədir. Aydındır? Və buna da eyni zamanda həm qısa olaraq deyirlər ki, iradədir kəvniyə إرادة شرعية وفيما يلي تاريف بكل منها اولا الإرادة الكونية القدرية وهي المشية الشاملة لجميع الحوادث والمتعلقة بما يريد أن يفله الله بنفسه وهي مستلزمة لبقول المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن Birinci, müəllif burada qeyd edir ki, yəni yuxarda deyilənlər asəsən aşağıdakı tərifi, yəni vermək olar. Birinci, Qovni e, qədəri iradənin tərifi odur ki, o Allah subhantallarının e, şamil, yəni istəyi ilə bağlıdır. Yəni, hər e, mövcud olan, hər bir e, hadisəyə, hər bir e, xərqlə bağlı olan yəni iradəsidir ki, yəni o da, Sırf Allah subhanədə alanın yəni istəyi ilə yəni bağlıdır və Allah subhanədə ala özü nə istəyirsə, yəni o da olur və bu da həmən o ayə gətirib çarır ki, Allah subhanədə nə istəyirsə olar və nə istəməzsə nə olmaz, yəni olmaz. Bu, deməli, qovunik, e, yəni qədərin, yəni tərifidir. Və ona dəlillər isə birinci e, müəllif burada sünnədən dəllər yetirib, buyurur ki, qalətə alə, Fəmann yuridillahu an yahdihi yashrah sadrahu lilislam waman yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan harajan ka'annama yasta'ad fis sama Allahu subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu ki, kimi istese islama hidayet etmek istese Allah subhanahu onların, onların köksünü sinəsini islama açar və Allah subhanahu kimin zəlalətini istəsə onların köksünü sinəsini dar edər və onları elə bir çətinliyə sal elə bir sıxıntıya salar ki o sığıntıdan onlar elə bilir ki, yəni semaya, yani qalqırlar. Və ikinci ayda müəllif buyurur ki, وَلَيَّنْفَعُكُمْ نُصْحِيٍ اِنْ عَرَضُ اَنْ اَنْصَحَ لَكُمْ اِنْكَانَ اللَّهِ يُرِيدُ اَنْ يُغْوِيَكُمْ Və burada ikinci ayda isə, yəni Hud suresinin ayəni müəllif getirib ki, yəni, O zaman o peyğamber öz qömrünə dedi ki: "Və mən mənim nəhsətim sizə nə fayda verəcək? Ki? Əgər mən sizə nəhsət etmək istəyirəmsə, mənim nəhsətim nə fayda verəcək ki, əgər ki Allah sullahu sizə, yəni zalətlət istəyəcəyinizi, sizin azdırmalığınızı, yəni, azmalığınızı istəyibsə." Burada da yenə də Allahu s.t.nin istədiyini, yəni istəyini burada, yəni dəlil gətirib. 3-cü ayədə Allah təala buyurur ki: alu, "Və ləkin nallahu yefə'əlü mə yurid." 3-cü Allah təala buyurur ki Əgər Allah İspantan istəməsəydi onlar bir bilə ilə dalaşmazlar, döyüşmədilər. Və ləkin Allah İspantan istədiyi şey, yəni yerinə, yəni yetir. Və dördüncü aydın müəlif gətirib ki, Allah İspantan istədiyini, yəni edər. Və bu, müəlif, yəni bu dördü ayəni gətirib. Və hədil iradətü l lə təstəzimül əmru və ləməhəbbə bəl qad yəkounu e, bihə mə yuhibbuhullahu və yardahu. Və bu deyir, bu yuxarıda qeyd olan iradə, hansı iradədil qovniyə, və bu deyil, Allah s.ə.q. məhəbbətini və rizasını özündə əks etdirmir. Və e, və qad yəqunu bihə mələ yuhibbuhu və lə yardahu. Deyil, əksinə elə ola bilər ki, o həmən o məxhulqatların içində, yəni ə, birinci qovni qədərin içində elə qismi ola bilər ki, Allah s.ə.q. nə sevir, nə də ki ondan, yəni razı deyil. Kəmə xələqə iblis və huva l وخلق المؤمن وهو يحبه زيش Allah Subhanahu taala iblisi xalq edib anca iblisi sevmir vallahi Allah mömni xalq edib ve mömni yani sevir Və o kadir qad yakhlu kuma ala ya'muru bihi kemasati al-asi yani zamanda Allah Subhanahu xalq edir ki, ona emretmir xalq edib amma ona emretmir o da asi insandan elədiyi, yani asililərdir au ma amara bihi kasaati al Və yaxud da ki, e, müminin yəni, itayətini. Necə ki, e, itayəti əmr edib və eyni zamanda müminin o itayəti, yəni yenidir. Və qad yəmuru bihə ləm yəşə ən yəxluqa. Və deyil, Allah subhanətə e, hərdən o şeyə əmr edib, hansı ki Allah subhanətə e, hərdən o şeyə əmr edib, hansı ki Allah subhanətə hərdən o şeyə əmr edib, hansı ki Allah subhanətə yəni, yəni istəmirdi. Yəni, Fətaətə fi haqqı mənlə yuvafiqu ilayha. Yəni də ki Allah Subhanahu taala hidayət vermədiyi, yəni şəxslərin yəni itayətini və eyni zamanda umma yəşə ən yaxulu qəvə vəsə ki nəyiki Allah Subhanahu taala istəyibsə, yəni xəliq etməyini, kətaati men yuvafiqu yuwaffiquhu li litaə. ki itayətin əmr etdiyi, hansı ki o da Allah onun da hidayətə yönəlir. Bu, onun itayətinə də əmir edən, o da deyir, Allah s.ə.w. və yuxarıda qeyd olun ailər və müəllifin gətirdiyi atıqlamaq onu göstərir ki, yəni, kovuni iradə, kovuni idarə o e, məxlubatla yəni, bağlı olandır və orada Allah s.ə.w. istədiyini xəlq edir, istədiyini xəlq edir, Və o da e, həmən o qovunu iradədə mütləqən olaraq Allah Subhanallahının həmən əməldən sevib və ondan razi qalması, yəni şəhdi. Çünki Allah Subhanallah misal da səhdi ki, elə şey var xərq eləyib və onu istəmir və şey var Allahın xərq eləyib və onu istəyir. Və misal də səhdi ki, şey ki, iblis. Allahın iblisi xərq eləyib və Allah Subhanallah onu sevmir və mümini xərq eləyib və mümini sevir. Yəni, bu aydın olur ki, yəni, bundan aydın olur ki, yəni, kovni iradə e, deməli, e, şəri iradə yəni, deməkdir. Yəni, kovni iradə, yəni, Allah subhanətələnin istədiyi də xərq edir, e, sevdiyi də xərq edir və sevmədiyi də xərq edir. Əsas məsələ burada, Allah subhanətələ onun xərq etməsini, yəni, istəməkdir. Aydındır. Yəni, bu iradənin üzərində ilizəm olmur ki, onun üzərində Allah sevgisi və yan ona yan razılığı yani olsun. Amma ikinci irade isə el iradatu diniyyat al-shar'iyya və min 'abdihi fi'luhu və hiya muhtadaminatan lil-mahabbati var-rida və la bil-iradati al-qawniyya. İkinci iradə isə deməli e, dini şəri iradədir ki, Allah razı olsun. Dini, e, dini şəri iradədir ki, Yəni, o Allah s.ə.q. əmri ilə yəni, bağlıdır ki, hansı ki Allah s.ə.q. onu öz qulundan, o fiil etməyi öz qulundan yəni, istəyir. Ancaq ə, həm də o fiildən Allah s.ə.q. sevir və razıdır. Amma bu, o demək deyil ki, Allah s.ə.q. onun sevib və ondan razıdırsa, bu, o demək deyil ki, o hökm, hökmən yerinə yetməlidir. Əgər ki, o, qovun iradə ilə üst-üstə düşməyibsə. Yəni, bu da onu göstərir ki, Yəni, e, əgər e, qədəri, e, şəri qədəri e, iradə odur ki, yəni Allah bunu şərhən istəyib və onun fəylindən də razıdır. Və Allah onu əmr edib və onu edəndən, edəndən istəyir, etsinlər onu və o ediləndən də, həmin yəni, əməlin özündən də Allah onu sevir və ondan razıdır. Ancaq bunun vücudu şəhk deyir, əgər ki, qovunu e, qədərlə üst-üstə, yəni düşməyirsə. Bel müəllif yenə e, də ayət dəlil gətirib ki, yuridullah bikumul yusra və la yurid bikumul usra. Allah son size asançılıq istəyir və Allah son size yəni çətinlik yəni istəmir. Sonra növbəti ayəd Allah təala buyurur ki, vallah yurid en yatub alekum və yuridul ladina yettabiunə şehavat en temilu meilan adima. Allah son da buyurur ki, Allah son sizə yəni tövbə Və o kəsək, o şəhvətlərini ittiba edirlərsə, onlar isə e, istəyirlər şey burdan çox sülətli bir halda, yəni bu haqdan, yəni meyil etsinlər. Və yuridu Allahu ən yüqafif və xulqəl insanu da'ifə. Və Allah sonu sizə yüngül istəyir, sizə yüngüləşdirmək istəyir və insan, yəni zəif, yəni xəlif olunub. Və bu, e, həmsinində Allah-u Teala buyuruyor ki, Mə yuridu Allahu liyəcəl aləykum min hərəc, və ləkin yuridu liyütəhdirəkum və li yutma ni'mətu əleykum Allah subhanahu təala sizə heç bir çətinlik hərac istəmir, balakin Allah subhanahu təala istəyir ki, sizi e, e, paç keçsin və eyni zamanda sizə olan naimətini, yəni tamamlasın. O hadi iradə təzəzümül əmr və bu iradə, qeyd olunan iradə, yəni e, əmri yan yəni ilzəm edir. Yəni bu iradə e, hansısa burada qeyd olunan əməllər Allah subhanahu bunu kavni e, e, iradə deyil, bu şəri iradədir. Və Allah subhanda bunun da baş verməsi nəyini istəyir. Yəni, Allah subhanda istəyir ki, hamı tövbə etsin. Amma hamı tövbə etmir. Allah subhanda istəyir hamı asilidən meyil etsin, e, tövbə günahsızlığa. Yəni, asili tərk etsinlər. Amma nəyini emirlər? Çəkinmirlər. Aydındır. Qarə qeym, -əmrə eddiniyə, ibn qeym vəqtə bav Ənnəl amrə yəstəzümün iradə eddiyiniyə vələ yəstəzümün iradə el qovniyə İbn qeym rəhmələ buyuru səvab düzgün odur ki, yəni əmir dini iradəni, ira şəri iradəni iləzəm edir və bunun ıı, olması kovni iradəni, yəni vazib etmir. Yəni əgər Allah istəyirsə ki hamı tövbə etsin, Allah istəyirsə ki hamı e, günahdan əl təkib mümin olsunlar və bu dil kovni iradə deməkdir. Allah bunu kovni ilə istəmir, bunu şərhən istəmir. Və bunun da vücudu nədir? Vücud olmaq ləbbu deyil, aydındır? Fə innehu <feyi> la yuriduhu şər'an və dinan və qa də'muru bima la yuriduhu kəvnan və qədaran eyni zamanda e, İbn Qeym Ər-Rəhmalə buyurur ki, eyni zamanda Allah Sübhana və e, şər'ən və dinən istədiyi bir şeyən yani əmr edir və e, və eyni zamanda Allah Sübhana və Ee, bir şey emr edilir, hansı ki onu kovnanıma kadar yani istemeyip. Ne ki, e, misal çekti ki, yani Allah subhantallahu istediği şeyi emr edir ve bu da e, şerri iradedir. Yani Allah subhantalla istir hamı hidayet olsun, istirhamı tövbe etsin, istirhamı namaz kılsın. Ancak bu iradesi Allah subhantallahu anh şerri iradesidir. Ve bunun vücudluğu, yani yerine yetilmesi Allah subhantallahu kovnanıma kadar istemeyip. Yəni, əgərəl son buna kovunu qədərini istəsəydi, onu da yiyyə hamısı nə olardı? Mömin olardı. Ancaq Allah subhanətə Allah, bunu kovuna yox şər əlişsəyib, aydındır. Əs-i varır içləməli iradətəni və əftirə Və bu ə, qeyd olunan, bu iradələr, yəni kovunu qədərini iradə, ə, kovunu qədərini və bir də şər'i, dini iradə, Allah razı Bu elə bunlar bəzi surələrdə, yəni bitkilər və bəzi surələrdə isə yani ayrılırlar. Ha burada da Şeyx İbrahim, yani Ruhayli, Qudretməli ibn bu bəydə yəni rəyyətib, yəni gözəl yəni açıqlamadı. Haqiqətən id iradətən qad taştemi ani və qad tafariqani. Və qad tujad ihdahu ma dun al-oxra. Və lidalik arba suvarun zikrə şəh ibn Teymiyə. Və Şeyx burada buyurur <gülüyor> ki, <gülüyor> bu iki iradə, iradə kəvniyə qadəriyə və iradətül dini şəriyə. Bu iki iradə ilə sureləri var ki onlar birleşirlər və ilə surelərdə var ki onlar yani ayrılırlar. Və hərdən onlardan biri olur. Yani o birisi olmur. Və bu baxımdan da şəxsəl ümtəmiye bunlara dört tane sure yani dört forma buna yani xarakterist edib. Və birinci es-sürət-i rûlə mə tealləqədbihil iradətən və hüvv mə və qalifil vücududur mənəl əməl-i səlihə keyymən əb-i bekr və səl-i və husulü taəti minhüm. Birinci iradedir o iradedir, ki iradedir. iki iradenin ikisi de orada var. Hem kovni irade var, hem səl e, şəri irade var. Qa buna da değil ki, o ki, e, bu hal, o halda baş verir ki, yani e, mövzud olan səlih emeller insanların insanların yani hidayətə olması Yani e, bir mümin hidayətə gəlir və o səlih emeller ilədir. Və buna da misal çəkir. Əlbəttə ki, imanı və eyni zamanda başqa, yəni salih insanların imanı, şansı onlar imana gəlir və nə edirlər? Təhəttür edirlər. Aydınıdır. Və burada Allah Subhanahu va taala kəunla da, vaşərla da istəyib ki, əlbəttə iman etsin və möminlər iman edib salih əməllər görsünlər. bu bu surədə kəuni və şəri iradə nə edib, üst-üstə düşüb. Yəni Allah Subhanahu va ki, Allah Subhanahu bizi Kovnanda vahşaranda istəyir ki, biz mümin olaq. Bu, həqiqətəndə çox böyük Allahın neymətidir ki, hansı ki, biz ə, hərdən baxırıq yanımıza, yörəmizə və deyirik ki, subhanallah, bu cür gözəl insandır, belədir, belədir, bir dənə namazı çatışmır. Yəni, bu, həqiqətəndə bizi yandır, amma həqiqətdə yəni, dərk eləmək lazım ki, yəni, bu, Allah subhanallahın neymətidir, insanın mümin olması. Yəni, bir var insan, kovnanda Allah subhanə bizi xərqəliyib, Amma şərən şərən şər biz mömin deyirik. Bir də de var ki, Allah səni bizə kovunla da xalq edib və şərən də bir cəni müsəlman bu həqiqətən də, yəni çox böyük nemət deyən müsəlmanlar üçün. Və İbin Teymurahmə Allah 1-ci surədə bu iki iradənin üst-üstə düşdüyünü, yəni qeyd elir və buna da misal gətirib Əbu Bəkrin iman gətirməsi və eyni zamanda, yəni e, mömin insanların iman gətirməsi şansı ki, onların iman gətirməklə yanaşı da salih əməllə, yəni ibadətlər yerinə yetirirlər. Və ikinci surə mə təəlləqət bihil iradətu diniyyəti fə ikinci surədə isə yalnız dini iradə burada dini iradədən aslıdır və huwa mə əmərə lä bihi minəl əməl əs-sāliha fa əṣə dəlikəl əmrəl kuffar vəl fucar kə iman əbəcəl və səlikəfînə və mə aradəllahu min təatə və mə aradəllahu e min təatə və ikinci isə e, qeyd etdiyimiz kimi aiddir yalnız yani dini iradəyə hansı ki Allah sübhənə E, müminlərə, insanlara əmr edib saləmələr etməyə, ancaq onlara, e, bu əmrin müqabirəndə isə insanlar, kafirlər, facilər buna asil çıxıblar və Allah subhanətə Allah əmr etməyə, itaat etməyə məzəni eyniblər, asil ediblər və buna da misal çəkir, Əb-ı Cəhəlin e, və s. kafirlərin yəni imanını, yəni onların etdiklərini, hansı ki Allah subhanətə Allah, yəni onlardan bunu yəni istəməyib. Əksinə Allah subhanət onlardan şərə E, təayət istəyib. Aydın da baxmırıq onlar, e, dini e, iradeni terkələyib, onlar kovni, yani iradenin yani üzerindedirlər. Ve üçüncü e, sure isə mə tealləqədil iradəfəl kovniyə fəqat. O da yalnız kovni iradəyəl, yani aslı olandır. Və huvə mə qəddərahulləhu və şəhəhə minəl havadəəlləti ləm yəmur bihə kelmubahəd və lmağası elvəqə fən nəsi və ləvlə iradətuhu kovna ləhə Ə, ləmə və qad və üçüncü isə yalnız kovunir yəni iradə ilə asılı olandır və o da Allah subhanətə allahının təqdir elədiyi və istədiyidir ki yəni baş verən hadisələr hansı ki Allah subhanətə bunu əmr etməyib əmr etməyib, sadəcə Allah subhanət onları istəyib və bu da mübahlar və asililərdir ki hansı insanlardan, yəni bu baş verib əgər Allah subhanət istəməsəydi yəni kovunun istəməsəydi onların olmazı yəni baş yani, allah verilməzdi E, bunları, yani e, kovnan isteyip, ama şaran ne deyip, yani istəmiyip. Ve 4. suresi ise, mə ləm tetealləku bihl-i iradətən və huvə mə ləm yəkun minən və l-mübəhək və l-mə'asî fe inəlləhə ləm yəmr <gülüyor> bihə şaran və lə yürəydüha kemənəhu ləm yürədhə kovnan fe ləm təqa və məthəlühə küfr-mü'minə və l-mə'asî ellətəyi əzməhulləhu minhə fe ləm təqa minhə 4-ün surəsi isə müəllif burada qeyd edir ki, yəni heç bir heç bir iradənin heç biri ilə yəni aslıcılığı yəni yoxdur. Və huwa mə lem yekun O da deyir ki, e, mubah və muah-ların yəni e, növlərindən olmayanlar, hansı ki Allah Subhanahu ilə onları e, nəşərən Ləm yəmur bi bihə şəran və ləm yüridhə. Allah Əsməl onları nə şəran istəyib, nə de ki onlara emr yani edib. Keməənəhu ləm yüridhə qovnən. Necək, eyni zamanda Allah Əsməl onları qovnən də istəməyib ki, o olsun. Fələm taqa. Və o da olmayıb. O da ne deyil? Möminin e, kafir olması. Möminin kafir olması. Və hansı ki, və eyni zamanda müminin etmediği asilələr. Hansı ki Allah Əsməl bunu istəməyib, və o da neyəməyib yerinə, yəni yetib aydındır. Və bunu Allah Subhanahu nə kəvlan, nə şərrlə də ki, mömin kafir olsun, mömin o asirləri etsin. Var <gülüyor> farqu beyin el-iradetin eşrəyə və, və sonra müəllif, deməli bu İbn Teymiyen bu dörd surəsini iradə ilə bağlı dörd surəsinə qeyd edildən sonra müəllif burada iki iradənin arasında, yəni fərqi, yəni açıqlayır. Buyurur ki, ə, birinci fəz el-iradə el-kəniyə Qad yuhibbuha Allahu ve yirdaha ve qad la yuhibbuha ve la yirdahu. Di birinci kəvni iradədir. O Allah subhanahu va onu sevəb və ondan razı da qala bilər və Allah subhanahu va taala hərdən onu sevməz və ondan razı da qalmaz. Allahu arada al maqsede kownan ve la yurid ve la yirdaha shar. ki Allah subhanahu va taala e, Allah subhanahu va taala asili kownla istəyib, hamaşara nə edə bilmir, والإرادة الشرعية لا بد أن يحبها ويرضاها أما الشريرة ماذا شر إرadə لا بد sevsin və ondan da yen yəni, razı qalsın. Yəni birinci fərq açıq-aydın görsən ki, yəni kəvni iradə hərdən baş verir və ondan da hərdən Allah onu sevə də bilər, razı qala bilər və Allah onu hərdən onu sevməyib razı qalmədə bilər. Amma şəri iradə isə hökmən Allah sonu eniyyir, sevil və ondan, yəni razı qalır. İkinci fərq, əl el il-qovniyə qatda qonul məxsudan li-qeyrihə, kə xərq-i iblisi və səril-əşhurur li-təxsülədə li səbəbi səbəb dəlikə əl-mücədədə və təubadə və istiqbar. İkinci fərq odur ki, qovni iradə deyil, ola bilər ki, başqası üçün, yəni məqsəd olsun onun e, xərq olunmasında. Nedir ki, deyil, iblisin E, və başqa şərlərin yəni xərqində. Hansı, Allah onları xərq etməklə e, insanı səbəb edir ki, onlara səbəb edir ki, insan onlara mücahidə aparsın, mücahidə aparsın və tövbə və istiqvar etsin. Bağır edəkə minəl-məhəbb və yəni, başqa cür bu cür yəni sevilən yəni, əməllər. Yəni Allah subhanət hala e, iblisi xərq edib e, və yaxud da başqa şər əməlləri xərq edib məqsəd nədir onların xərqində ki insanlar onlara mücahidə aparsın, e, öz nəfsini onlara qarşı mücahidə aparsın və nəhsədə tövbə və istighfar yəni etsinlər. Necə ki cül vəcüb, yəni bəlalar və e, başqa yəni şər, yəni e, əməllərlə yəni yanaşı. Var iradə-də şər'iyə məqsudodun lizatiyə fa şər'i iradə isə özü özlüyündə e, məqsəddir, Yəni, şəri iradə özü-özlüyündə yəni, məqsədlidir və Allah subhanət hala özünə itayəti istəyir və ondan razıdır və onu da yəni, sevir. Əgər orada şəri Allah subhanət hala nisbətdə xəlq etmişsə, yəni iblisi və də başqa şəri nisbətdə xəlq eləyibsə ki, insanlar ona qarşı mücadə barıb, tövbət bir sıxal eləsinlər, amma şəri iradə isə özü-özlüyündə hədəflidir. Özü-özlüyündə məqsədi var, o da ə e, itaatdir ki Allah sübhana o itaatdən sevir və ondan da nədir? Yəni razıdır. Yəni Allah sübhana təala e, ibadətdir. E, Xalqəli və insan o ibadəti etməklə nə edir? Allah sübhana sevgisini və razılığını yəni qazanır. 3-cü fərq odur ki, el iradə-tul-qəvniyyə min wuqoha. E, Qəvni iradə onun baş verməsi e, la buddur. Və iradə-şəriyyə la yazamu wuqoha. Faqat ka ka o vaqt le taka il an tatalaju bil irada fərq odur ki, kawnı iradənin e, vücudluğu olması ləbuddur. Amma şəri iradə isə onun baş verməsi vücudu, yəni şərt deyil. Əgər ki o e, kawnı iradə ilə üst üstə düşürsə, onda o yerinə yetir. Əgər üst üstə düşmürsə, yəni əgər Allahsan bir əməli e, şərrlə istib kawnla istəmiyibsə, o Ərə Allahs mə onunı qonla başaran istəyibsə, bu vaxt artıq nə olur? O əməl yerə yani olur. Və irad 4-cü fərid. Əl-iradətül qəwniyə la təsəzəmü l-amr illə an tətəəllaqa bil şəriyə Vəl-iradətə l-şər'iyə təsəzəmü l-amr, fə fərq odur ki, bir qəwni iradə onun ilzam olması, onun ilzam olması, yəni əmrlə bağlı olması O, yalnız və yalnız şəri iradə ilə e, üstü asılı olanda, yəni o, əmr kim olur. Amma və iradəqil şəriyyə təsləzümül əmr, ancaq irade, şəri iradə isə özü-özünlə nədir, əmrlə, əmri, yəni ilizə midir? Fəqullu mə əradəhuullahu şəran əmrəbihi və hansı ki, Allah subhanətə Allah, hansısa əməli şəran istibsə, o neyini yiyib, əmr edib. Yəni bu dördünüz fərqdir. Dördüncü fərqdə həmin məsələni müəllif qeyd edir ki, yəni kovuni iradə o zaman əmr ola bilər ki, əgər Allah sə onu şəriətin istəyibsə də. Necə misal da çəkdim nə? Əbəcin imanı. Yəni Əbəcin imanı, yəni Allah sonra bunu əmr eləyib, imanı əmr eləyib və kovlan da başa rə neyib, yəni istəyib, aydındır? Yəni kovuni iradə əmr olmur, hətta o şəri iradə əslv olmaya qədər. Amma şəhri iradə isə öz-özündə nədir? Öz-özündə, yəni, əmri, yəni, ilzəmidir və Allah s.ə.və e, şərrən istəmədiyini, yəni, əmr etməz. Ancaq, e, son vəsi müəllif e, bu məhsəbdə, bu rəydə, yəni, müxaliflərin, e, e, rəylərin gətirib və buyurur ki, əl-müxalifunə fi taksimin iradətiyin. Yəni, bu iki iradədə müxaliflərin, yəni, təqsimatı. Xalifə hədə taksiməl qadəriyə və cibri məlif qeyd ki, bu təqsimatda qədəriyələr və cibriyələr müxalif çıxıblar. Fəl qədəriyatu asbatul iradətə şər'iyya və inkaru ilahatul kouniyya. Fə məəlif qeyd qədəriyələr deməli şərhi iradədən istifadə etdilər və kouni iradəni nə etdilər? İnkar etdilər. Və zəəmu en kufrul kafir ma'a wal ma'siyatul asi la tadkhulu taht iradetillahi və la onlar etiqad edirlər Yəni e, kəfirin küfrü və eyni zamanda ası insan asiliyi Allah Subhanahu Allah'ın iradəsinin altına daxil deyil və eyni zamanda Allah Subhanahu təqdirinə də təqdirin altında deyil. Yəni e, onu etiqad edirlər ki, yəni küfrü asiliyi Allah smənəmiyib, yəni xalq etməyib, onun Allah smə onu təqdirdə etməyib. Aydındır? Qalū innal amra yastəzimu al-iradə, faqūl amra amra bih, faqad Və onlar e, qeyd edirlər ki, hər bir əmri, əmir e, Allah subhanələnin deməli, iradəsini ilzəm edir. Yəni, Allah subhanələ nəyə əmr edibsə, deməli, Allah subhanələ onun e, iradə ilə istəyib. Yəni, iradəsi ilzəm edib ki, Allah subhanələ onun əmr etsin. فَقُولُمْ اَمَّا رَبِي فَقَدْ اَرَادَ Yəni, nəyə əmr edibsə Allah subhanələ, artıq Allah subhanələ onu yəni, istəyib. فَقَالُوا Əlimnə ənnə Allaha ləm yəmur bil kufru və lüməasi və huvə ləm yüritə. Fədir, biz də artıq bilirik ki, yəni Allah əsmaqlarına nə küfrist, nə də asili və buna görə də nəyəməyib, onu əmr etim. Yəni, onların etiqadına görə, onların etiqadına görə, qovunu yəni, qədər yoxdur. Onların etiqadına görə qədər nədir? Bir dənə şəhri qədərdir. Yəni, əgər bir şey, Allah bir şey əmr eləyibsə, deməli onun, ə, o, O əməli ilizəm eləyir ki, o əməldən doğur ki, o e, şəhəri iradə olsun. Yəni, əgər e, insan bir əməli edirsə, deməli, burada hökmən Allahın iradəsi var, aydındır. Və ancaq təfriq eləyir, ailə bilmirlər arasından bu, kovnid yoxsa şəhəri edir. Və deyirlər ki, yəni, Allah subhanda da nəyi sevis onu əmr edirir. Yəni, aydın məsələ deyil, Allah subhanda küfr istəmir ki, onu əmr etsin. Asili istəmir ki, onu əmr etsin. Deməli, əsli və küfür, Allah sən iradesindən, təqdirdən qıraq bir şeydir, aydındır. Amma cibriyə fəəzbatul iradətəl qovniyə və ankaru iləyətəl şəriyə. Amma bunların əksit olan cibriyələri isə onlar deməli, qovni iradəni ispat ettiler və şəri iradəni inədilər, inkar ettiler. Və qaluhu, innel kufrə vəlməası muradullahi, muradullahi, muradullahu teala və mehbub, mehbubətun ləhu və qadr cebrahum aleyhə, e la ve onlar qeyd etdiyimiz kimi deməli kavni iradeni istifad etdiler ve şəri iradeni inkar etdiler ve onlar etiqad edillər ki küfr ve asilik Allah subhanahu ala sevdi ve Allah subhanahu ala'nın xoşladığı idi yani istəyi ve onun sevdi idi hansı ki Allahsa bunu mə insanları məcbur edib onu etməyə və onlara da heç bir onları onların təhsilində də onlara heç bir ixtiyar verir. Yəni, elə bil ki, həmən o insanlar, o küfürü o asılı etmədən edirlər, məcburdurlar. Yəni, onların e, seçimləri, seçimləri yoxdur. Yəni, Allah bunu onlara qovnan istəyib, və şəri isə, şəri isəsə onlar yani ispat etmirlər. Və şübhədül fəriqini huvə adamu tafriq beynəl iradətül qovniyə və şəriyyə və tasviyyətuhun beynəhuma Bu adam deyim ki, iradə-i məlumə və məşiyə müstəzəmiyyət bu iki firqənin şifrəsi nə dandı? Şifrəsi ki, onlar kəvni və şəri iradə arasında təfrik edə bilmirlər. Yəni ayıra bilmirlər ki, ə, onlar oxuyublar Qurandan Allah u səbbəh iradəsini, amma ayıra bilmirlər. Bu iradə hansı iradəyə aiddir? Bu iradə hansı iradəyə aiddir? Aydındır. O, baxmaq, firqələrin biri kovni iradəni ispat eləyib, birisi nəyə? Şəhri iradəni ispat eləyib. Və onlar da qeyd edirlər ki, Allahusmadan istəyi, məşiyyəsi o məhəbbəti və ridanı özündə əyən əks etdirir. Yəni, təfliq eləmədiklərlə görə və deyirlər ki, nəyə isə Allahusmadan istəyirsə, o hökmən orada məhəbbət və razılıq olmalıdır. Aydındır, ancaq biz də bilirik ki, Yəni kəstiyimiz, e, yəni fərqlərə görə onların eləsi var. Məhəbbət, məhəbbət və razı var, razılıq var. Eləcə də var ki, məhəbbət və razılıq yoxdur. Fa zəhəbəl qədəriyə ilə inkarul məşiyə və iradədə fi məqəminəl kuffar vəl məasi, ləənəllah ləyəbə və ləyərdəhə. Bu baxımdan deyir qədəriyələr, deməli məşiyə və iradəni inkar etdilər. Və o, ona görə ki, e, bu küfr və asilik bu həmən bu insanlardan baş verdiyinə görə və dedilər ki, Allah Subhanahu onu sevir və ondan da yəni razı, yəni deyil. Vadahebal-Cibriyə ilə enna Allah yuhubbul kubra wal ma'asi li'annahu sha'a və, və qaddarha. Və bunun əksi ola Cibriyələrsə, etiqad edirlər ki, Allah Subhanahu küfrü və asili sevir, çünki Allah Subhanahu onu istəyib, onu istəyib və onu təqdir elib. Və Allah son bu istəməyə təqdir etməyi də onu göstərir ki, deməli, bu Allah subhanət həllər bunu sevir. Yəni, sevməsəyir, istəməsəyir Allah subhanət həllər ona əmr etməzdir. Qalə şeyh əsləm İmin Teymiyyə Və cəhüm və mən vafə qəv minəl-mətəzlə iştərəku fi ənnəl və məhəbbəduhu və ridahu bimə ənə vahid. Və İmin Teymiyyə bunların bu, bu cür e, yələ, bir araya gəlmək iləri Yəni, e, iradənin, iki iradə arasında fərq qoymamalarında bir, e, əsas onların e, ittifaq elədikləri, hansı mühətəcələr və onlarla başqaları bu məhsədə ittifaq eləyənlər, əsas onların e, dəlil tərəfi o tərəfdir ki, onlar Allah subhanahu Allah'ın qovunu ilə və qədəri, yəni istəyin arasında heç bir fərq aid edə bilmədilər. Və onların ikisi ilə neynədilər? Bilməyəna kimi, yəni qələmə verdilər. Fumma qal et el-mü'təzlə və huv e, lə yuhibbul kufrə və l-fusrugə və l ki, Allah Əsvən küfünə tisqi və asiliyi istəməyib, e, sevmir və ona görə də onu istəməyib. Və bir sözdən ki, yani onlar Allah Əsvən tələnin istəmədiyi həldə nəyiniyib? Olub. Fəqalu, inəhü yəkunu bilə məşi. Onlar Allah Əsvən istəmədiyindən belə bəl o yaşu o zəlik və o yuhubə yərda bundan əksi olan cəhmilər və eyni zamanda da cibriyələ dedilər ki əslində Allah subhana təala onu sevir, onu istəyir və ondan da nədir? Yəni razı, yəni qalı. Yəni əsas e, onların yəni zəlalət e, nöqtəsi harda birləşir? O yerdə birləşir ki o iki firqə, iki firqə e, iradənin e, iki qismə ayrılması təqsibatını bilmədən və iki iradəni inədirlər, birbirin içində, yəni, takil edərək, yəni zalətə düşürlər. Və onlar elə bir anlamla yaşayırlar ki, elə bir anlam etiqad edirlər ki, yəni deyirlər ki, əgər bu asili, əgər Allah subhanət bunu istəməyirsə, bu necə baş verir? O bir səhə deyir ki, yox, əgər Allah subhanət hala bunu sevibsə, varsa, demək, asmaqdala bunu sevir. Amma ayət edirlər ki, onlar asili və tayətliy bir-birinə zid olan, yəni bir şeydir. Aydındır. Və e, ayət edə bilmirlər ki, qovni iradənədir və e, şəri iradənədir. Yəni, bir şeyin e, vücudluğu, ərazı onun qovnunu istəyibsə, məgər şərddir ki, onu şərhəndə istəsin, qeyr, yəni şərd deyil. Aydındır. Onlar, e, necə ki, biz bundan əvvəlki e, surələrdə onlar bitişir və ayrı olan, yəni surələrdə var. Sonra İbn Teymiyyə Rəxmalı buyuruyor ki, Taddaalləl qadari ki dəvəələr ki o yəgarzül və la yəşə və və yani bu zəlalətədirlər bu cür zəlalətə düşdülər ki onlar öz danışıqların öz budur yani etiqadları ilə etiqad edirlər ki yəni Allahu təala mülkündə Allahu təala istəmədi bir şey nə olur yani baş verir yəni asili küfr Allahu təala istəməyib Allahu təala istəmədiyindən nəyinə yani baş verir yəni bu bir növ o deməkdir ki Allah mülkündə milkində onun istəmədiyi bir şey, yəni baş verir. Və belə Cəbriyətil Cəhmiyyə fi dəvələrəm anə küfr və məasi məhbubatun lillahi mərdiyətun. Və Cəbriyə və Cəhmi elərsə öz, yəni çağırışlarında e, iddia etdiyi küfr və asilik Allah subhan sevdiyi <gülüyor> ve ondan razı kaldığı emellerdi. Çünkü eğer Allah onları istemeseydi, sevmeseydi razı kalmasaydı, o şeyin olmazdığı vücutta, yani olmazdığı. وَالْقَدَرِيَّةِ Allah فِي أَنَّ اللّٰهِ لَا يُحَبُّ الْكُبْرَ وَالْمَعَصِي وَالْجِبْرِيَّةِ مُصِيبُونَ فِي أَنَّ اللّٰهِ قَدَّرَ وَشَاءَهَ Ve, ve onların her iki filganin e, bir, yani e, savaba çattığı nökteler var ki, yani onlar, e, qaderiyeler E, bu məsələni düz deyirlər ki Allah səhə küfrü və asili istəmir və Cibri ilə isə bunu düz deyirlər ki Allah subhanələ onu istəyir və onu nəyiniyir, onu təqdir eləyib aydındır və hədə Allahu əhl-i sünnə li itibəti l-haqqı əlləzi ində kullu minhümə və radda l-baflə əlləzi dallədi zəllədi fihə əttaifədəm və Allah subhanələ bu əhl-i sünnəni bu iki zalət firqəsində haqq olana yəni, hidayət eləyib. Hansı ki, onlar e, hər ikisi, hərəsində bir dənə haq var ki, biri qeyd eləyir Allah subhanələ bunu sevmir və bunu xoşlamır və ikincisi e, ispat eləyir ki, Allah subhanələ bunu istəyir və bunu nəyiniyib? Allah subhanələ istəyən olub və bu da Allah subhanələ bunu yəni təqdir eləyib. Ancaq əhl isə onların zalətə düşdüyü rəyləri isə nəyiniyib? Yəni e, onlardan haqq olanları, yəni götürüb ki, yəni Allah Subhanahu taala onların e, asiliy, küfrü, kəvlən istəmir, amma şərən istəmir. Və eyni zamanda e, itahatı isə Allah Subhanahu taala, yəni kəvlən başaran da, yəni istəyib. Faqat afdal qadariyyə afdal bil qadariyyə qoulum ilə inkarul qədar, kəma afdal bil cəbriyyə qoulum ilə inkarul şər. Və eyni zamanda dil qədəriyyələrdə artıq yəni e, qədərin inqarında yolların azlar və əyni zamanda cibriyələri yani şəriətin inqarında in in in yəni azlar və ləhədə fəddəl və ləhədə fəddəl ulamal qədəriyə fəhədəl bəq hələl cibriyə lənni inkaru şər şərrun min inkarul qədər və bu müəlif, ibn-i təmin rəhmələ buyuruyor ki qədəriyələrin ə, bu bölmedə Cibrililərin alimlərinin üzərində olan fəzliyyəti ondadır ki, onlar ə, ə, deməli şərqi inkar etmədilər, ancaq ə, necə deyirlər, qədəri, yəni, qədəri, inkar etdilər. Ancaq Cibrilərsə əksinə, yəni şərri inkar etdilər, şərqi qədəri inkar etdilər, ancaq kovunu qədəri isə yəni, ispat isbat etdilər və İbn Teymi də Rəhməhullah bu baxımdan Deməli qədəri alimlərinin cibri aliməm üzərində olan fəzlətini, yəni bununla, yəni qeyd edilir. Ya qul işə olsa MİMTƏMİYYƏ, fəl muxtəzilə dovə nəhvi minə qədəriyyə əllədin ankaru ləqədər hum fi təzimil əmr və nəhi və ləvədu və ləvəid xeyrən min hələl cəbriyətiyyə qədəriyyə əllədin yəurudun ən vəl əmr və nəhi. Və E, və onların onlar kimisi olanlar onlar dil o birçilərindən onunla üstündülər ki, onlar e, çolmasa əmri və nəhiyi, yəni uzaldılar, əzəmətləyirlər, ancaq e, o birçilər isə, yəni bu barədə isə bununla, yəni şərrin əmr və nəhiinlər yəni üz, yəni döndərlər. Yəni hər bir halda, yəni hər iki yəni firqə, yəni zəlalət yəni içində olan firqələrdi. Sərcə onlardan birinin, yəni şəri iradəni istifat et, etməməsi, Şəxsəm e, İbn Teymiyyə Rəhməlullah, yəni bu baxımdan onların obüsünün üzərində olan, yəni üstünlərini qeyd edir ki, və bununla da inşallah bu 6-cı e, yəni bölmə bitir və Xulasiya da onu yəni qeyd etmək lazımdır ki, ümumiyyətlə, yəni bu istək məsələcə həqiqdəndə, yəni e, əqidə məsələsində, xüsusən də qədərdə, yəni mühüm yəni məsələlərdəndir, və bu biz burada Şeyx e, İbn Teymi e, İbrahim Ruhayli'nin, yəni gətirdiyi, yəni e, nəql etdikləri, yəni sələflərin o şey bizə yəni aydın oldu ki, yəni Allah Subhanahu iradəsi yəni iki, yəni qismə bölünür. İradətül kəvniyyə və iradətüs şərəiyə, yəni kəvni iradə və şərə iradə. Və birinci iradə dedi ki, yəni xalqla ə e, e, məxluqatla, yəni olan iradə ilə şey, yəni Allah Subhanahu nəyi istəyibsə, o da yəni xəliq olunub. Və bu e, məxluqatın içində gedir e, həm küfür, həm asili, həm tayət, yəni hər bir şey. Yəni İblisin xəlqi, Firavunun xəlqi, Əbu Cəhəlin xəlqi. Yəni nəyi istəyibsə Allah Subhanahu taala bu nədir? Vücuddadır. Və nəyi istəmirisə o da nədir? Yəni vücudda yoxdur. Aydındır? Amma ikinci iradəsə, qədəri iradə iradəsə o, aiddir Allah Subhanahu Allahın şəri iradəsinə. Yəni Allah Subhanahu onun şərlə istəyib, Allah Subhanahu istəyir bunu, amma onun vücudluğu nədir? E, olması, yəni şərt deyil. əgər ki, kovunu qədərlə üst üstə düşməyibsə, yəni Allah Subhanahu onu kovla da istəmiyibsə, onda şəri iradənin vücudu nədir? Yerində yetirməsi, yəni şərt deyil. Yəni Allah Subhanahu istəyir ki tüm insanlar hidayət olsun, istəyir ki, hamı tövb etsin, hamısı şiçikdən çəkinsin. Ancaq e, çəkinənlər e, çəkinməyələr nisbətdə nədir? Çox azdır. Yəni, hansıla ki çəkiniblərsə, deməli Allah subhanda onları qovunan da istəyib. Hansıla ki çəkinməyibsə, deməli Allah subhanda onları e, şərrən istəyib, amma qovunan nədir? Yəni, istəmib. Və buna da misal çəkdir, müəllif misal çəkdir ki, avu bəşirin imanı kimi, möminlərin imanı kimi aydındır. Və eyni zamanda da biz e, oxuduqlarımızdan o şey ayıq oldu ki, deməli onların birləşdiyi və e, ayrılardığı e, hallarda yəni, dörd, yəni surədə olur. Elə surəlar var ki, onlar ikisi, üçün də şu, eləsi var, biri var və eləsi var, biri yoxdur və eləsi də var ki, onların <coughs> yəni heç biri də yəni yoxdur, aydındır. Və sonra da biz müxalif, yəni rəylərdən, yəni danşıq, möhtəzilər və cibriyyələrin və onlardan birinin qovunu qədərini Və ikincinin isə şəri qədərini, yəni inkar etməsinin əsas hədəfi də onu gətirdi ki, onlar ümumiyyətlə e, Quranda varid olan e, istəyin hansı, neçə qismə bölünməsindən, yəni, qafirlər. Və bu baxımdan onlar e, birini inkar etməsində edir, yəni, ispat edirlər və Allah həm də olsun ki, Allah sonra bizi yəni, əhli sünnənin yəni, etiqadına e, hidat edib. Və Allahusən bizi bu yolda sabit eləsin və bizə haqqı haq kim göstərsin, onu iqtibar eləməyə bizə nəsib eləsin və bizə batılı batılı kim göstərsin, ondan çəkinməyi bizə nəsib eləsin. Və düzünə Allah bilir və s.ə.mədini və ələli mühəmmədini